Hallå där, står på då där, köpa blåbär. Eh, nu rullar bandet och det är dags att eh, prata lite grann. Ja, igen. Vilket igen. Allt är alltid lika trevligt såklart. Ja. känns tomt när vi är två. Ja, det gör det verkligen. Det fanns typ 99,7% av alla avsnitt är bara vi två. <laughs> ja, jag vet. Men nu är bara två på raken och det var sånt jävla bra tugg ja. rakt igenom. Så det... Det var lite skönt att ha någon extra att bolla med, vilket var extremt nödvändigt i och med ämnet. och kan inte jag har spelat jättemånga av dem, ja. såklart. För det... Det, det, det öppnar väl upp för när det finns andra ämnen där någon av oss inte har spelat lika mycket. Då får vi väl bara springa ner till Niklas. Du, du får vara redo på torsdag. Ja, exakt. Och det tror jag han gärna är. Han verkar verkade trivas i rollen, tycker jag. Ja, in i helvete roligt. Ja, några fantastiska rants där om en smug fan ja. Final Fantasy-karaktär bland annat. <laughs> det ligger jag fan i lä rants. Ja. Jag är inte mm. lika bra på det. <laughs> Nej, inte jag heller tror jag inte. Nej, otroligt bra. Mm. Så det, ja, men det, det, det gör vi om. Mm. Men eh, lite fri åkning så här. Mm. Man kan väl mm. lite säga att det är ett Halloween-avsnitt för Halloween är nästa vecka. Det är på fredag va? Ja, det måste det ju bli. Ja, för Jag tänkte att ja, jag ska skriva upp så här. spel jag ska spela nu när det börjar bli Halloween. och så, Jag kanske ska skita i det. Eller, eller så gör jag det. Och, vad, vad spelar det för roll? Halloween eh, är inte en jättestor högtid för mig. Även om jag tycker om den och konceptet. Ja. Nej, jag har väl typ aldrig firat den. Nej, att man har kanske kollar på lite beskräckfilm och käkat lite godis. Liksom, mm. det, började, det känns inte som att det blev en grej för en Eh, kanske på mellanstadiet att man hade Halloween-disco innan höstlovet mm. drog igång Ja, absolut eh, det känner jag igen, men jag tror aldrig att jag gick runt utklädd och frågade bus eller godis en enda gång För helvetet, det gjorde man eh, på, eh, på påsk eh, Ja, och det vet jag att jag gjorde någon gång och sen med åren så slutade det komma påskkärringar och så kom det typ 30 olika scream barn istället som du nitade rätt i ansiktet. Ja, det hade varit något. Gav ut ett avgrundsvrål och bara smällde till. Ja, jag, jag tänkte att man skulle inte öppna dörren utan att de ska höra på andra sidan hur någon börjar Vi Vet du, drar igång en motorråd? Och säger det Och sen öppnar man. Men det var någon gång, jag var väl tonåring Fan vet du hur gammal jag var 17 kanske. Ja. så plingar det på dörren jag tror. Jag, jo, jag var ensam hemma vet jag. Mm. Och så var det väl grannungarna som så här, bus. är godis ja, ah, vänta lite. Då så stängde jag och <laughs> in och så kom jag tillbaks här. Det här är gott och så fick de var sitt knäckebröd och ett ägg. Aha, vad snällt. <laughs> Och, och så, det, här är inte, det här är kanske inte det roligaste men, men om det är någon som är taskig Så kastar ni ägg på dem mm. Inte på ja, mig fan. Nej De ska ge barn äh, heter vapen det? Ja, nej Jag tänkte en där äh, Asstarka godisar som du bjöd mig på en gång <laughs> Ja, då så är jag inte var beredd Jag trodde det var vanlig choklad typ och så slog den till så in i helvetet. <laughs> du, du Du gav mig faktiskt en seriös Idé ja. Sådana här blodapelsin Hårda karameller som är starka mm. Som satan ja, ja. Exakt Ja men de här är gå. Ja det har varit jävligt roligt Ta fler i munnen samtidigt Det är riktigt nice <laughs> Ja jävligt elakt också Ja det är det mm. Det är därför det är kul Ja <laughs> ha, men har, har du spelat eller kollat på något det senaste? Uh, det kanske är det men, pratar men mest alltså, Jag tänker att det blir här att vi, vi drar igång nu och kör ah. en liten friåkning. Ah. Um, då, då ingår och, det. Nu är ju det här ett par veckor sedan redan. Då, men um, jag tänker i och med uh, oktober, lite Halloween, lite skräckfilm sådär, så där. Så blev jag lite, jag tänkte jag ska se en skräckfilm nu. Och jag börjar leta lite på alla streamingtjänster man har fram och tillbaka. Och eh, så slog det mig att det har ju kommit eh, en del svensk skräckfilm. Mm. Eh, bland annat då eh, den här som heter Feed, som är eh, alltså YouTube-Feed tror jag. Mm. Och eh, en som heter Karusell som utspelar sig på eh, Liseberg. Och båda de här var vad jag säger, det är inte totala katastrofer- men ändå inte speciellt mycket att hänga julgranen. Mm. Men de har något form av underhållningsvärde som liksom landar i kanske 5 av tio, sådär. Typ. Mm. Det var okej. Okay, men inte så mycket mer. Så därför är det ju väldigt märkligt att jag av någon anledning fastnar för en film som heter Äkta skräck. Som är ännu en 90-minuters svensk skräckis. Men det fick bli den, i alla fall. Mm. Och de försöker väl ha någonting som liknar vid sånt här found footage, Paranormal Activity och kanske det allra mest kända av Blair Witch Project. Mm. Fast istället så kör de en liten egen grej på det ändå. Det handlar om två kvinnor som driver en Youtube-kanal som heter Äkta skräck. Där de åker runt och undersöker olika övernaturliga fenomen. Mm. Så dels så är den filmad eh, som en vanlig film och dels så får man liksom se reels eller gjort, korta sådana här YouTube stories, deras korta klipp, och ser dem spelas upp som att de pratar med sin publik på YouTube. Mm. Jag tyckte att inledningsvis att det fungerar faktiskt överraskande bra. Uh, det är två skådespelare som varken har gjort något innan eller efter men de har ju säkert hållit på en del med Youtube för de kändes helt naturliga i det här det lät liksom, såg ut som att de spelade in ett Youtube-klipp mm. um, sen blir det ju lite klyschigt emellanåt ändå det, man förstår ju övernaturliga spöken med dörrar som öppnas fönster som uh, gnisslar och sånt där um, ett enormt stort problem dock. Jag tycker att det är helt uppenbart att de här Youtube klippen som vi får se de ska vara att de har de spelat in som live. Alltså de är inte redigerade. Så ibland när de är ute i skogen till exempel och det ska bli kuslig stämning så tar det mig helt ur filmens värld när det är musik som ska höja spänningen eller vara otäck. När det liksom är ett YouTube-klipp som ska vara som ett found footage. Då är det ju precis som att någon har hittat det här found footage och lagt ljud på det mm. innan jag får se det. Så liksom, det får ju inte hända en sån sak i en sån här film, tycker jag. Nej. Och ändå så är det så jävla vanligt. Det är precis som den här andra svenska filmen som heter Det okända. Ett där man får följa, det ska också vara så här, ja, men här har vi hittat, de ut ute och undersöker den här skogsbranden, det här fyra forskare från Stockholm universitet och de ska tillsammans, sen har vi hittat den här filmkameran som de har använt, men den som filmar är inte en karaktär i filmen, förstår du <låder> <hur> vad jag menar? <låder> ja, ja. ja. För att de, de hade ju behövt låta någon av de skådespelarna som är med hålla i filmkameran. Mm. Men det är för oss då en helt okänd person. Och då faller ju också hela den idén. Men hur kan man vara så jävla dum i huvudet när man gör en sån film? Jag vet inte, men just den filmen är förlåten. För det har ju berättat förut, det är från den filmen. Den här fantastiska äh, frasen äh, sägs. Äh, gå och sätt dig själv in i husvagnen så får du, kul se, så får du se hur kul det är din jävla kuksuggarskalle. <laughs> väldigt, väldigt roligt ord. Guld replik. Uh, ja. Det är som när man är arg och går i sjätte klass. När <laughs> man förlorar ja, det? i typ fotboll på rasten. Mm, ja. Fast det här är en person som studerar på universitet. <laughs> och är en av Sveriges främsta forskare. Jo, men åter till den här äkta skräck. Inledningsvis, kanske första 45 minuterna, så tyckte jag faktiskt att det här är bra. Mycket tack vare hur skådisarna liksom, att det känns väldigt, nästan som filmen heter, det känns väldigt äkta. Sen snurrar väl den här filmen bort sig lite i handlingen och det kanske blir de hade något på spåret, tycker jag, där de kändes lite, lite unika. Men att det till slut landar i en helt vanlig... Jaha, vad är det hon som var häxan, typ? Mm. Att det, det kändes som att han hade något relativt unikt på G, men full in i gamla vanliga klyschor, ungefär. Mm. ändå dock bättre än många andra skräck, svenska skräckfilmer som har kommit uh, den senaste tiden. Mm så kommer man väl ändå med att eh, jag skulle kalla den för kort och gott liksom bra. Ja. Varken mer eller mindre. Och det finns ju både bättre och värre saker. Liksom så. Men jag skulle ändå vara intressant att se vad du skulle tycka. Jag tror att du skulle tycka att den var sämre än vad jag. Jag vet inte, men det är bara min magkänsla som säger så, så det vore kul att höra. <laughs> ja, Jag kanske tar mig an den då. Jag ska försöka att försöka. Ja, det låter bra det. Den finns tror jag på... Inte på Netflix utan på någon av de andra. Det är ju så jävla lätt att tappa bort sig alla den där också nu för tiden. Det är så jävla många. TV4 tror jag. Okej. Okay. Mm. Yes, ska du sticka emellan med någonting? Mm. Eh. Vi var ju på Retrolandmässan i helgen. Ja, det var vi. Båda två. Det var vi båda två faktiskt. Och mm. eh, jag hade ändå jävligt trevligt där. Jag tycker ju att det är en skitbra bra mässa. Ja. Eh, det är inget samarbete eller något sånt där, ungefär som att vi är tillräckligt stora för att ha något sånt. Men eh, det, det är, nej, men fuck it. det var bra som fan i alla fall. Jag tycker att det är skitkul att vara där och liksom gå och peta liksom på saker och sånt där. Sen känner jag ju att det blir ju svårare och svårare för varje år att eh, hitta någonting som jag inte redan har eller vill ha. Ja, det kan jag tänka mig. För det är ju antingen så är det ju de flesta liksom om man kollar inte jag, har något att bit eller någonting. Okej, men det har jag. Det har jag. Det har jag. Och är det något jag inte har så är det någonting jag inte vill ha. Alltså... <laughs> så även om det kanske är ett kul spel och så Ja, det är det här, den här kassetten fan var nice. 5000 spänn aldrig i livet att jag pröjsa 5000 spänn för ett spel som tar 30 minuter att klara. Alltså någon gång kanske jag gör det för att mm. eh, det blir så helt enkelt. Eh, men jag hittade ändå några så här men fan det här är riktigt nice och jag funderar på jag har inte dubbelkollat om någon av de här eventuellt kan vara en dublett men jag tror faktiskt inte att det är det. Nej, okej. Okay. Så jag köpte faktiskt inte så mycket. Nej. hur eh, många spelare, en, två, tre, fyra, Ja, fem spel köpte jag. Nej, sex ja. spel köpte jag. Mm. Men det är inte för lite och inte för mycket, höll jag på att säga. <laughs> alltså, men det är, det är ett fint nummer, helt enkelt. Det är, det är ett, ett round. fint nummer. Ja, det är ett fint nummer. Och så köpte jag en handkontroll, en sexknappars handkontroll till eh, PC Engine. Eller det är väl en TurboGrafx-16-dosa med mm -hmm. det i samma konsol, bara att ah, okay. TurboGrafx-16 är så jävla löjligt namn. <laughs> ja, det. Men jag köpte Star Ocean till din PlayStation. Playstation är det jag undrar om jag kanske har redan. Okay. Eh, jag, jag tror inte att jag har det faktiskt. Och mitt annat så var det ganska nice för det här var inplastat. Mm. sen vet inte jag om det är så här nyinplastat, det vill säga att det är begagnat och någon har plastat in det igen jag har ingen aning Nej, okay. eh, om det är Sprillans nytt så hade det varit jävligt nice att bara slita av den plasten för, för mig är det helt obegripligt att man svin mycket pengar för ett inplastat exemplar av någonting bara ja. för att det ska stå inplastat i någon jävla hylla ja jo det kan jag hålla med om jag, jag tycker faktiskt att det är obegripligt. Jag kan på ett sätt förstå att folk tycker att det finns ett värde i att ha. Mm. Men jag tycker att det är jävligt märkligt att köpa någonting som är interaktivt. Alltså tv-spel säger ju sig självt vad det är till för. Att köpa spel bara för att ha dem. Ja. Jag, menar, så jag har ju varit onosat lite dyra på... spel. Billiga spel för att ha, det är väl en sak Men dyra ja. spel bara för att ha dem, det, det köper jag inte riktigt ja, Nej, jag har ju varit lite där Onosat kanske när det kommer till Vinyl, att jag har sparat plasten på några Och så där sådär ja, e Då kan det ju vara tiotusentals kronor Ja, där. men nu har jag faktiskt börjat Sälja av lite dubletter För jag mm. känner att det kanske är någon Annan som vill öppna plasten på den Och faktiskt lyssna på den, så då kan jag ju göra mig En liten, liten hacka I alla fall Ja, men det är lite så jag tänker också om jag har dubbletter i spel. Jag brukar byta in dem någonstans för jag är inte så intresserad av att tjäna massa pengar. Jag tycker att någon annan ska spela dem. Mm. Jag, jag tror att det är ett tankemönster som behöver sprida sig. Inte för att jag kommer att vara den som gör det. Men jag kanske påverkar någon som sen påverkar någon. Ja. Skitsamma, jag gör det inte bara för att vara snäll. Det är också bekvämt. Eh, ja, men klart. då kommer ju folk naturligtvis undra varför i helvete köpte då ett inplastat exemplar av det här spelet. Jag visste inte att det var inplastat. Det såg jag först när jag hade betalat för det. Ja, okej. Okay. Mm. Att aha, fan. Det här var inplastat, fan vad coolt. Sen vet coolt. Det blir inget svindyrt spel. Men mm. dock coolt så. Den plasten kommer jag riva av och så kommer jag köra igenom det. Mm. Eh, Saturday Slam Masters. Köpte jag till Super Nintendo. Det <laughs> är ju. En spin-off till Final Fight kan man säga. Ett wrestlingspel spel ja, där okay. man kan vara mm. Mike Hagar från Final Fight. Coolt. Mm. <laughs> <laughs> Köpte jag mer. Mega Man Maverick Hunter X. Alltså ja. en remake på Mega Man X till PSP. Okay. Lite annorlunda från originalet. Så att man skulle... Jo, det räknas som ett annat spel. för det... De har gjort lite ändringar i var man hittar bonusar och framförallt uppgraderingen till rustningen och sånt. Det är helt ja, annorlunda. Okay. Mm. Ja, men då får det väl räknas som nytt helt enkelt. Ja, men det tycker jag. Ace Combat ja. X Skies of Deception, också till PSP. Jag gillar Ace Combat-spelen. Jag gillar arkadflygspel. Mm -hmm. Du som är lite puristisk och helst skulle vilja ha en cockpit i ditt rum för att det ska vara på riktigt. Kanske ja. inte skulle gilla det, men jag gillar det. Man åker och skjuter med missil och kulspruta. Och, ja, och bombar jo då, och men det kan väl... Det kan väl ha sin skärm det också, absolut. Jag har ju faktiskt testat några av dem. Um, det har jag. Mm. Eh, jag hittar faktiskt en av mina vita valar som jag har budat på att Tradera flera gånger, aldrig vunnit. Eller så har jag letat på varenda spelmässa jag har varit på och aldrig hittat det. Nu hittar jag det och det är Goof Troop till Super Nintendo. Fan, Fa ja, vilket nice. bra spel det så jag, jag tryckte ner det i min Super Nintendo och körde igenom det bara rätt och slett. Helvete, mm. enda jävla rum i det spelet är roligt. Ja. ja, ja, vi har ju faktiskt spelat igenom det en gång. Det har vi. Vet inte om det till och med filmades eller om det var bara att vi körde det. Kommer inte ihåg, det får jag väl eh, kolla på hårddisken ja. om det finns. Och vi, vi klarar det ju faktiskt efter många om och men ska jag väl säga. Så är det. Bästa spelet jag köpte på hela mässan det var ju Pit Fighter till Super Nintendo. Ja, oh, oh, oh, riktig klassiker. Riktig klassiker. Har man inte kört Pit Fighter till Super Nintendo så måste man köra det. Alltså, mm. Street Fighter ingenting jämfört med det. Nej, exakt. Um, extremt snygg grafik också. Det känns som ju då att de tog det här som, från Mortal Kombat och förfina också. Va? Lite kan man ja, jag säga. tror till och med att de var före det till och med. Och I alla då, fall med det aha, då är det så välgjort att Mortal Kombat inte ens nådde upp Nej. i den nivån, trots Nej, att det kom vi... efter. Och du kan köra en wrestling-gubbe, en karate-gubbe, en kickboxningsgubbe, Alltså, helvete! Mm. Vilket bra spel där. Ja. Det, det måste man bara köra. Det är, ja. ah, jag, jag blir varm i kroppen och bara tänker på Pit Fighter. Det är ruskigt jävla bra. Men det, mm. det var det jag köpte på mässan. Jag brukar ju brukade alltid köpa liksom, konsoler och fan vet vad? Alltså, jag brukar ju bränna liksom Många tusen lappar när jag åker på sånt. Men den här gången så gjorde jag inte det. Men jag var jävligt nöjd med det, mm. med det jag köpte faktiskt. Yeah. Så jag har haft eh, kul med att eh, köra igenom några av de här. Eh, och sen efter våra. Nu vi har pratat så mycket Final Fantasy med Niklas så kom jag på att eh, just det, men jag har ju lite Final Fantasy-spel till PSP. Ni ändå plockar fram och laddade den och testade spelet när jag hade köpt. Yeah. Eh, så komma på, just det, jag har ju Final Fantasy Tactics till PSP. Jag har inte kört igenom den versionen. Nej. Jag kört det på Playstation för jävligt länge sedan men PSP-versionen mm. är ju värt att köra igenom. Ja, det är eh, klart. Och då upptäckte jag att jag har Crisis Core också till PSP. Mm -hmm. Det hade jag ju kunnat köpa om jag hade sett det. Det var ju en jävla tur att jag redan har det. Ja. Så, och det har jag aldrig kört igenom så det får jag ju också försöka ta tag i då. mm. Sen har jag väl spelat lite mer också men nu har jag tjötat på så länge så nu, nu får du gå emellan med någonting. Ja, alltså bara lite så här snabbt på mässan då, så ble, blev det ju faktiskt inget eh, köp för mig den här gången. Riktigt så. Men fick du sålt eh, något? Ja, jag sålde min eh, Blu-ray-box Jos mm. eh, som är, var en liten sån här speciallåda som mest har tagit plats här hemma så det blev väl en ny lycklig ägare till den som kanske jag vet ju inte det, jag fick ju hjälp av en kompis Johnny som hade ett bord, han sa jag kan ha den på mitt bord för, slipper du, för du har inte så mycket mer att sälja, här, bara nej det tror jag inte och det, jag hoppas verkligen för det var en kille um, där och tittade på den mm. och som sa men det är, jag gillar ju verkligen den här filmen och så drog han lite scener från filmen så han kändes som att han genuint tyckte om filmen Mm. Så jag hoppas att det var han som köpte den till slut mm. ändå. Men som sagt var inga köp alltså det är ju svårt för mig att kanske köpa spel mm. eftersom jag inte är en retro-gamer på det sättet. Mm. Men det spelar väl ingen roll så sett. Men det ja. var inte så mycket vinyl i år jämfört med förra året. Nej, jag tänkte också på det. Men det är ju Askers och det där gänget då som eh, drar med sig ganska mycket. Och eh, Johan, som jag var där med, han hade ju flyt och nu kommer jag inte ens ihåg vad bandet hette. Men det var så här, ja, det var en kille här och lämnade in det där igår. Så mm. han fick ju köpt alla de vinylerna från det här bandet i ett svep. Liksom. Mm. Så har man lite flyt och sådär så. Där, så eh, kan man ju göra fynd på de här mässorna även när det kommer till vinyl, helt klart. Ja, jag... så jag har gjort fynd nästan varje gång, tycker jag. Mm. Men nej, jag har nog inget mer att säga om den mässan, faktiskt så. Ehm, men att jag tycker att det är jävligt trevligt att bara gå och titta. Ja. Och gå och köta lite med folk och så tycker jag väl att det är ett rejält ålderstecken va? Nu, när jag tänker och hör mig själv säga till Johan att det är skönt att lokalen är så stor så man slipper trängas i alla fall. Ja. Och så att jag genuint tycker det. För du vet ju, eh, vi pratade om det i lördags du och jag när vi var där, att vi var ju på en mässa i Örebro en gång. Och det, det var så jävla trångt överallt. Så att vi hamnar i hörnet och så sa liksom ja vi ska ut va? Jag bara, ja det, är bara, det är att Man kunde ta ett kliv på fem centimeter framåt var femte minut. Mm. Ungefär så kändes det. Och det är så fruktansvärt när det blir så. Aj, det, var, det, det var jobbigt som fan var det faktiskt. Mm. Och så står det en kille framför den som har med sig sin ryggsäck in. Och så rör han sig mycket så man får hans ryggsäck i ansiktet hela tiden. Dunk, så säger mm. donk, donk, donk det var någon jävla som typ tacklade mig när vi var på mässan i lördag så det var inga liksom, människor där men jag vet inte om han så här, lite demonstrativt skulle knö sig förbi för att han tyckte att jag stod i vägen eller någonting <går> såg ganska så alltså sammanbiten ut och så var det någon gubbe i kepps jag vet i min minnesbild så hade han shorts också men det tror jag inte men det känns man <går> det skulle vara så det är klart att han hade det sur gubbe i shorts och typ varje mm. tröja <går> ja fantastisk personlighet vet, ja, men, ja, men gör det, gör det. Ta tackla folk du tills du råkar mm. på fel person jag är rätt person för att jag eh, orkar sällan bry sig precis med att jag blir mm. irriterad och tänker vem fan har skitit på dig men hoppas att han gick in i någon sådär och skulle tackla demonstrativt och åkte på en snyting mm. hoppas att han ja, så, och, och, han, kanske, han kanske tänker, men fan det är ju mig han pratar om Ja, jag hade en lilla ryggsäck och du tacklade mig. Om du hör det här, jag hoppas du fick en riktigt rutten helg. Din värdelös ja. människa. Mm. Och att eh, din konsol exploderade det, när du stoppade i den i tv nästa gång. Ja, du får amputera tummarna så du får spela med pekfingrarna istället. Ja. Ett as. Ja. Och där tror jag vi går vidare. Jag ja, ja, annars så kommer jag bli anmäld för olaga hot. Jag skulle jo, nej. Um, Uh, förra veckan då noterade jag ju också att uh, jag kunde ta mig fan inte låta bli Battlefield 6 ändå. Uh, det har ju diskuterats väldigt väldigt mycket att uh, DICE är tillbaka med det här. Mm. Uh, hur mycket DICE nu det är, är kvar från det som en gång var DICE men uh, det heter ju Battlefield Studios nu där DICE är en del tror jag. Mm. Men uh, det känns ju verkligen som om det förra spelet som kom som blev så rejält jävla sågat. Det där kändes som att det ska bli ännu ännu större och det ska komma orkaner som ska kunna påverka banorna och så vidare. Och kanske också lite med här, kosmetiska grejer som låg väldigt, väldigt mycket närmare Call of Duty än vad säger Battlefield 1942 som var andra världskrig med så här klassiska uniformer från tyskar och allierade så ett enormt långt kliv från det mot Call of Duty och så mm. var det en sån jävla flopp där 2042. Sen är det väl så att det har väl buggfixats och till, små, till slut blivit ett helt okej okay spel. Men av så här gamla Battlefield spelare vad de vill ha. Mm så är det ju Battlefield 6 märks jättetydligt de har lyssnat jättemycket på det mm. och jag tycker att det är nu är ju inte jag en så bra spelare har jag ju märkt jag är ändå lite bättre på COD där tempot är lite högre realismen är lite lägre även om inte det här är en simulator på något sätt så har jag inte riktigt kommit in i det än men jag har ju väldigt väldigt roligt hittills mm de timmarna jag har kört det är ju någonting med det här att man verkligen eh, tilldelas en squad och det finns en squad som kan ge eh, uppdrag på den här ofta ganska stora kartan även när de ska vara mindre och att vi fyra, fem kan hålla ihop och hjälpa varandra och att man tjänar på det det är när man får det samarbetet i Battlefield som man känner att det verkligen, verkligen levererar jag spelar ju support till exempel som är, man kan kalla det medic. Mm. Och då märker man att jag försöker ju ta min roll på allvar och det är klart det märks ju att även någon medic till så att man är två då kan man ju faktiskt tjäna och känna sig som ett team då. Mm. Sen är jag ju, tycker jag inte att, jag har väl aldrig tyckt att Battlefield är bra när det blir mindre kartor, eller om det blir trånga utrymmen till exempel. Där tycker jag att det är lite segt i kontrollen. Och där tycker jag att det passar Call of Duty bättre där man skruvar upp tempot lite då. Mm. Mm, men som sagt, vad, då hade de tror jag, hade sålt i 7 miljoner ex redan. Så det är ju liksom en ordentlig succé redan. Um, så det är ju jätteroligt i och med att man kan väl fortfarande säga att det är svenskt, tänker jag. Ja, det får vi väl det, ändå säga. Ja, och och det, det är skönt, för det känns som en flop till, då hade det nog det varumärket som liksom stort konsol-slash-pc-spel hade nog varit över då. Mm. Då hade de sagt, ja ah, okej, okay, men det kommer ett mobilspel snart. Och så är det något helt annat. Nu kommer nog märket att leva kvar. Ett tag i alla fall, och vilket jag tycker känns kul. I och med att, jag vet inte hur det var för dig, men något av, om det var Battlefield 1942 eller Battlefield 2 som nästan var, internet hade börjat komma hem till folk med bredband. Liksom. Tror det var redan på 1942 faktiskt? Mm, och allt fler då som man kunde lira sådana här spel enklare hemma. Så jag tror att för väldigt många i vår generation så var väl de, de två, de, förutom Counter-Strike då kanske, det första man spelade av den här formen. Så, Unreal Tournament tror jag också. Ja, okej. Okay, det köper jag. Um, Quake var vi nog lite för små för fortfarande. Ja, det tror jag. Um, men i alla fall, det, det, är på något vis, det, det ligger mig lite varmt om hjärtat. Och, ändå bättre för någon anledning. Så att det, det är jätteroligt att man kan känna att man har riktigt kul med det igen. Jag blir uh, glad att höra också. Jag kommer inte ens att spela det. Nej, sen blir man ju vansinnig på uh, kan jag tycka då. Uh, och det här ligger bara hos mig att jag inte är tillräckligt bra, men ibland känns det som att jag tar två steg och sen dör. Och inte ens fattar, vad kom det därifrån? Uh. Och vad, vad är det jag ska göra nu egentligen? Men som sagt, det är väl kanske beror på lite också att jag, jag har lite för bråttom i det här. Ett sätt är väl att jag spelar mycket Call of Duty multiplayer också. och Då kan jag säga då kan man nästan känna på att jag springer rakt ut och glider in mellan de här två bilarna. Då kan man överleva det. Här smäller det bara om man gör så. Man måste mm. tänka, jag vill inte säga realistiskt, men lite mer taktiskt då, i alla fall. Mm. Det är ju knappast en simulator som sagt var men kanske är ett steg närmare simulator än vad of Duty är i alla fall. Mm. Uh, singleplayer har jag inte kunnat testa än utan det får jag ta vid ett senare tillfälle. Det har väl också fått lite nja, lite si betyg också så jag vet inte hur sugen jag är faktiskt. Det känns inte som att det är ett single player-spel. Nej, eh, sen är det väl så att eh, man kanske alltid lo lockar någon med de, eh, oj vänta nu, man kanske alltid lockar några spelare med det som eh, i alla fall spelar igenom det. Mm. Eh, Prata med en kompis som jobbar på ölhallen här i stan eh, och han sa väl att det han reagerar på det, sa, det var ju gjort på en eftermiddag. Spelat igenom det kanske två år då. Mm. Men han tyckte att oj, var de jätte, jätte tydligt jättetydligt liksom, hint om att det här kan det bli på en fortsättning på om ni vill. Så han sa ju det, jag undrar hur det kommer att gå till. Är det så att de räknar med att ett Battlefield 7 kommer relativt snart till och med. Att det blir lite Call of Duty-läge nu, Nej, säkert nu när det verkar bli en sån succé. Eller om det kommer komma DLC senare och så vidare. För var, han sa det var en riktig cliffhanger där i slutet. Och inte alls en färdig kampanj egentligen, tyckte han då. Så det, mm. ja. Vi får se hur jag tänker där framöver. För nu har de väl dessutom blivit utköpta från börsen också. Och är väl nu en sån där Saudi-fond som ska styra och ställa över detta. Såklart. Så vi får ju se vad det innebär för fotbolls- och ishockey och de här spelen och allt vad det är. nu för tiden. Det blir väl oljeshakes-simulator istället? <laughs> ja, efter fan. Det hade jag nästan kunnat tänka mig att köpa. Ja, det låter fan ganska kul. Mm. det fanns ju något sånt spel till Amiga som jag såklart har glömt vad det heter det finns säkert någon stofil som vet vilket jag menar ingenting jag har spelat själv, jag kollade väl på någon gång när jag var liten, fattade ingenting, jag bara väntade på att det var långben som skulle vara i oljan ja På. nu slog det mig precis tror du att vi kan få in något dels till vårt Doktorn kan komma tror du som handlar om att man ska åka till någonkje shake eller shake shake Ja till hans shake ska man åka <laughs> <laughs> nej men eh, ja hur skulle, hur skulle man kunna få in det i Doktorn kan komma Uh, jag vet inte. Uh, man, man slids mellan moralen. Ska man hjälpa den här personen eller dig Han kanske är turist i Australien. Ja. Och är oljershack. Mm, och så ska han köpa upp vårt flygbolag. Ja. Så kan man ju låta bli och behandla honom då. Men har man det moraliskt i sig? Ja. Det, det, men där har vi något då. Ja. Det, det, det, kan, det, kan, det kan ligga på... Idébordet så länge. Då ja, får man väl och, utveckla det lite ytterligare. Men vi kan också säga att är grundspelet. Vi satsar ju på en uh, release nu under nästa år av uh, The Doctor Can Come. Och. <laughs> uh, <laughs> <laughs> mm, men det är klart. Vi är ett sånt litet team så någon försening till kan det nog bli. Tror jag. Ja, precis. Mm. Men håll holiday 2026, våga vi säga just nu i alla fall. Ja, vi är snart färdiga med första raden med kod. <laughs> ja. Vi har, vi, vi har konceptet av en plan. <laughs> ja, exakt så. <laughs> jag har börjat kolla på en tv-serie faktiskt. Okej. Okay. Som jag har känt till länge- och kanske sett i förbifarten på tv man aldrig riktigt liksom brytt mig. Och det är Curb Your Enthusiasm. Mm. Eller Simmalunt Larry som det heter på svenska. <laughs> jävla märkligt. Ja. Eh, förr så fattade jag ju inte att det var Larry David som har gjort Seinfeld. Nej, just det. Nu vet du ju det gott och väl så. Jag tänkte, mm. ska man ge den en chans? För det är ju en massa memes med den jävla temalåten överallt. Jag tänkte, har de någon koppling med det? Eller är det bara liksom en rolig låt? som Sådana jävla TikTok-låtar som folk hela tiden refererar till. Eller har mm. det på sina roliga klipp. Ja. Yeah, men fan, den är en rätt rolig serie. Alltså. Nu har jag ju bara sett kanske åtta avsnitt. Men... Och jag gick ju in i den utan några som förväntningar Jag behövde bara ha någonting att titta på Men jag bestämde mig för något annat så. <laughs> Men fastnade Man kan väl se att man märker ju att det här Man kan väl se det typ som en spin-off till Seinfeld Ja, det kan man göra Man märker ju att det är hans humor Med de här liksom Att man hakar upp sig på jävligt korkade grejer Den mm. är ju med här också men skillnaden är dels är den ju mycket grövre i språket och i skämtan. Ja, verkligen. Eh, och det som jag tycker är kul är ju om Seinfeld petar på såna här grejer som man har tänkt någon gång men inte reflekterat <laughs> över så petar ju Curb Your Nethosiasen mer på men det förstår du väl att jag inte kan göra så. Tänk om det här händer då. Och ja. så är det någonting som absolut inte skulle hända men någonting man tänker på. Mm. Till exempel, men du förstår väl att du inte kan gå in på ika med en konsumkasse. Vad skulle de säga då? Ingen skulle säga någonting. Nej. Men i den här serien så skulle det bli världens jävla liv. ja Det tycker jag är roligt. Det är väl första scenen när han sitter och byxorna har ett visst väck. När man har jeans. Och, och det har man väl kanske på som tonåring att shit, det kanske ser ut som att jag har erektion när jag sitter så här. Och så ja, ja, jag förstår vilket väck du menar. Pratar, ja, och så, och så pratar de om det. Och det, det, det tänker man ju aldrig på. Jag har aldrig tänkt på att någon annan ser ut att ha erektion. Nej, inte jag heller. Och jag har i och för sig inte tittat efter. Det kommer nog de inte <laughs> göra heller för det skulle bli pinsamt. Mm. Men, och i den här serien så är det såklart någon som tror att han har erektion. Mm eller när han ska köpa skorna någon och snott hans skor i någon jävla bowlinghall just det. Och mm. så går han till en skobutik och säger ja ah, vi har inte den storleken inne men jag kan lägga en beställning och så kommer den någon några dagar bara. Absolut jättebra och så går han till en annan skobutik och köper de skorna. Då stöter då på han som jobbar i butiken på stan som då känner sig jävligt sviken och så blir det så, stor... alltså du vet. Ja ah, men vad ska folk tänka att jag förstår att jag inte kan göra så. Med saker som ingen bryr sig om men när tv-serien så bryr alla sig om det. Ja. Du vet, en sån sak som hände på riktigt det var när jag var mina föräldrar i Rom 2005. så alltså, 20 år sedan. Ja, det är det. Um, om lika lång så, tid så är det pensionär. Så, ja. Nej, för fan... Det. Det finns inte Robert och pension. det har de fasat ut. Ja, ser ja. de till. Um, men i alla fall så var vi någon av de sista kvällarna och åt på en eh, restaurang där det blev rätt stökigt. Det var något... Eh, vi för, man förstår situationen, men det här är nog restaurangägarens son. För de mm. satt och gapade som fan. Det är ingen mysig stämning alls. Där. Um, och vi såg det här. Vår eh, kypare eller han som hjälpte oss där eh, var stressad som fan och han, han slog ut något och det här grabbgänget applåderade åt honom då skrek VIGGO! <laughs> I alla fall, men vi var väl lite irriterade så jag kommer att, att eh, morsan sa det när vi skulle betala nu dricksar vi inte här. Och så gjorde vi inte det. Vi gick därifrån sen dagen efter så har vi gått på stan i 20 minuter innan vi möter den här kyparen som mm. hälsar på oss. Vad <laughs> fan är sannolikheten att det ska ske? Det skulle, kunna vara, det skulle kunna vara både i Seinfeld och i det här, tänker jag. Det är väl en sån scen i Curb Your Enthusiast mm. till och med när han ska mm. dricka kyparen och The Captain. <laughs> Okej. Okay, ja. och, och så tänker han, ja, men jag dricker 30% i kyparen så får han dela med sig till The Captain. Och så får han ju skit för det som fan. Mm. Och det är klart här fick, vi fick ingen skit för det här. Utan han sa ju "hello". <laughs> han kanske förstod. Ja, <laughs> men jag bara tänker hade det hänt i både Seinfeld och Curb Your Enthusiasm så hade det blivit bråk mellan oss och skiparna där på romskator. <laughs> ja, ja, det hade det blivit. Det hade blivit ordväxling. Ja. <laughs> Ja, nej, så jag, jag blev väldigt underhållande nu är jag ju bara på första säsongen jag kan tänka mig att det blir bättre mm. men att det blir ju så jävla dålig stämning också, det tycker jag är kul <laughs> ja, det är ont i magen dålig stämning ja, men det skulle ju alltså det är ju mer eller mindre om, om de hade gjort en spin-off på Seinfeld med George Costanza och han är gift <laughs> Ja, Oof, oh, vilken jävla drömserie. Ja, men Kirby and Enthusiasm är ju typ den serien. Ja. Det är förkert sant. Fast utan George då. Ja, precis. Det, mm. ba, det är bara han som George är baserad på. Vilket ja. <laughs> är ännu bättre kanske. Men fan, det kör du någonting. Du kommer <laughs> att tänka på det flera dagar. <laughs> Nej, tänk om det hade gjort så att när Seinfeld tog slutar. Så gjorde de Costanza. Oh... Den hade ju blivit bra. Ja, det tror jag också. Så hade den kunnat gå i sju år. Sju säsonger. <laughs> Men vad skulle Costanza handla om då? Ja. Som Curbjörer togs jämstå. <laughs> ja. Och det är som du säger, den finns ju redan ja. faktiskt. Det är väl så. Aj, aj, aj. Jag kommer nog fortsätta kolla på jag vet, jag tror inte Evelina var riktigt lika imponerad. Men det mm. var ju samma med Seinfeld, hon tyckte att det var pisstråkigt typ, eller förstod inte grejen. Det var ju samma med The Office, hon tyckte, nej, men det är bara pinsamt, det är hemskt. Nej, det tänker jag inte se. men mm. ja, men det, Hon har ju inte fel, så. Men det är ju just det nej. som är det roliga. Ja, men klart och inte kanske bara får ångest, och då förstår jag att det blir jobbigt att se. Fast The Office tycker jag inte är så farligt. Nej. Nej, men det är mer att man, oh fan, han är så jävla dum. Ja. Oh, och det, Även när han vill göra rätt så blir det ju fel. Och man känner bara, å oh nej, man har ju träffat en sån där person. Man känner ja, ja. igen sig i situationen och så får man ångest. Så jo, den är lite småjobbig ändå. Du gör en engelsk Vilket fick, fick mig vilke nu att tänka på. Bara dra det också då. Jag var på att kolla på Metallica. Ja. <laughs> Stockholm Fields. Och hela den turnén då hade de väl kört att man, man kunde vinna priser och, och, och få komma upp på scen. Ja. Och några såg man och ah, men de fick springa upp på en låt och headbanga lite ett tag och mm. ge en high five till James Hetfield och sen gå ner. Men så står jag och HP vet ju du vem det är också såklart. Mm. Så står vi där och tittar och så bara kliver upp en person på scen <laughs> och går fram till en mick. Och säger så här, tjena Stockholm, är ni med? Och det blir lite så här, <laughs> Och så ser man alltså att HP stirra på det här. <laughs> och så börjar den här, precis som Metallica alltid gör själva då, men så börjar han och sjunga refrängen på Sad But True. Och du vet att då ska ju publiken ta över, och sen ska Metallica dra igång låten. Mm. Och han var det började... överenskommet med James Hetfield ja, att han skulle Ja, göra så? Det, det var det ju. Annars hade det ju varit helt festligt. Nej, bara... nej, såklart. Att det var, de var med på noterna. Men när han började sjunga <laughs> då hörde jag bara HP. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Oh, gud, nej. <laughs> han tyckte det var... Han skämdes och den här personens vägnar. <laughs> och du, jag har känt så här att tänk och vinna det. Så här, Åh, ja, fan, jag ska upp på scenen med Metallica. Så kommer man dit en dag och så säger han, jo vi tänkte att du ska sjunga Sad But True. Och då hade jag bara va? Nej, jag ska fan inte sjunga någonting. Jag tror inte jag hade pallat det. Du ska köra kört of Destruction. Ja, man sjunger en annan. Och de bara, vad fan gör han nu? Tror du de hade tyckt att det var kul? Nej. Mm. Jo, det måste de väl tycka. Det hade varit ännu roligare om de hade hakat på och spelat den. Då tror jag att Dave Mustaine hade blivit vansinnig. Jag tror ju också då att då hade man ju fått sina minuter i rampljuset där. Mm. Har ni sett vad en snubbe gjorde i Sverige? På <laughs> Han ställde sig och mega på en Metallica-konsert. Och så började mm. de att lira den låten. Mm. Då tror jag att det skulle kunna bli en sån händelse. Att man i stort sett fick göra ett besök hos Jimmy Kimmel. <laughs> Symphony of Destruction guy. Precis. Och så kan man, man, man vara där och göra bort sig. Man är inte rolig. Man försöker vara rolig men ingen tycker det är kul. Som den här som försöker vara klassens clown men som inte har några funny bones och ingen timing. Mm. De har man ju träffat på några gånger. Ja. ja, jag är väl en själv till viss ja, del. Ja, det har väl jag också varit såklart. Men det finns ju de som aldrig river av några skratt när de försöker vara roliga, liksom. <laughs> när man gick i skolan. Mm. Och man bara säger, nej, sluta nu, för fan. eller så är du alltså typ, kommenterar Arne Weisse bara för att det namnet låter roligt. Men ingen tycker det är kul. <laughs> ja. <laughs> Arne <Okay>. Weisse. <laughs> Åh, nu bajs. Åh, jäklar, du. Ja, är vet Ja, har du lidat något annat? Ja, det har jag. Om ja. jag har jag har byggt på min backlog ännu mer än nu. Nej, men när jag hade köpt min PC Engine kontroll så tänkte jag men jag måste ju testa Street Fighter på PC Engine. Körde igenom ja, det. Ja, det är klart att du måste. Ja, det är klart man måste. Eh, ganska skön kontroll att spela Street Fighter med faktiskt jag tyckte ändå PC Engine versionen av Street Fighter 2 var kul mm. men eh, men får jag bara flika in lite vad har den för rykte eh, egentligen så ska den vara kass eller ska den vara bra PC Engine version av Street Fighter 2 ja Nej, men den är, helt, den är väl okej okay. alltså, ja okej okay. mm. men eh, det, det, är ju, det är ju inget CD-spel det är ju huge Card liksom Mm. Så det kan väl kanske inte mäta sig Med Super Nintendo-versionen Men Jag tyckte det väl funkar bra alltså, Det ja, var Street okay. Fighter 2 Varken mer eller mindre mm. Jag har inte kollat upp om det är någon större skillnad På inte Sprite-storleken Eller Parallax-scrolling Eller något sån här knas Jag tyckte ändå att det var, det var kul att bara lira igenom det mm. Kanske inte så mycket mer Sen kör jag lite andra PC-Engine-spel. Legendary Axe är ju ganska kul. Ja, ja. Mm. Men jag tror det är bana 4B eller något sånt där. Så är det så jävla rutten enemy placement. Det är jävligt jobbiga fiender överallt. Och det måste ju, de måste ju också vara väldigt placerade nära typ stup och sånt. Okej, okay, såklart. Så det, det är ju inte svårt på ett utmanande sätt utan bara på ett elakt sätt. Ja, fan vad tråkigt. Ja, det, det, tycker jag är, det tycker jag är lite tråkigt faktiskt. Men mm. då slog det mig ju att på Retrolandmässan för två år sedan var det va? När vi var nere i den bandyhallen eller vad fan där. Ja, precis. Eh, Racketcenter eller vad fan innebandy, ja, vad fan ja, det nu heter. Ja, precis. just mm. det. finns ju en bandyrink också, jag menar innebandy. Ja. Då köpte jag <hör> ju Castlevania Rondo of Blood där. Mm, just till, det. Eh, PC Engine CD, så ingen mm. reissue på någon annan konsol utan den, den riktiga versionen som släpptes i Japan till PC Engine CD. Yes. Men jag har ju aldrig haft en CD-konsol så jag hade ju det spelet i kanske ett, ett och ett halvt år utan att testa mm. original. Ja, jag köpte precis. ju jag köpte en PC Engine Duo där i grums för, fan kan det ha varit ett år sedan. Mm. Det är någonstans skitsamma. Ja. Då vet jag att jag provade och spela det. Tyckte det var coolt. Men kom inte så mycket längre. Jag kände fan nästa sista bossen. Det här, hur? hur ska jag klara det här? Det går ju inte. Och så gav vi upp och tänkte att ja, jag testar det nu. Bara för att testa med min nya kontroll. Mm. Och du vet när man spelar ett spel och har inga förväntningar. Eller så där, Man bara men jag ska bara testa lite. Och så fastnar man. Och så allting bara flyter på. Mm. <laughs> det, allting bara funkar Det var så jävla gött Jag tror jag blev game over två gånger bara på hela spelet Vad oh, jävlar Ja det är bra jobbat Ja det är jättebra jobbat Jag fattar inte hur det gick till Men eh, så Nu är det spelet ännu roligare Att spela bara för det. Att, ah, okay, det Det är inte så svårt Men då måste man ju köra Som Maria några gånger Mm. På vissa baner kan det vara mer värt att köra med henne, vissa baner kan det vara mer värt att köra med, med Rista, Rista Bermondo Bambaia Hanta. Mm. <laughs> ja, det skriks väl några jävligt roliga saker om Maria i det spelet också som man kan höra fel på. Ja, det, det, det gör det mm. säkert. Jag reflekterar inte så mycket över det. Nej, men jag tror att det finns, det är väl ett klassiskt klipp från de här Gamesac som vi tittade på rätt mycket för några år sedan. Mm. Jag vet inte om du har fortsatt att titta på det, men jag har ju tappat det helt. Uh, men då vet jag att de har ju ett avsnitt med det spelet där de har översatt något som hon skriker fel och som är så hysteriskt jävla roligt. Nu kommer jag inte ihåg vad det är exakt. men Fan, jag får nästan kolla upp det. Jag tänkte inte på det överhuvudtaget när jag spelade det. Mm. Sen är jag tror att det är så. Det är väl av den karaktären att jag tror inte vi kan säga det här. Nej. <laughs> Det är bara fantasin som sätter gränser. Exakt. Men jag körde det 100% i alla fall. Sista hemliga banan kan du bara låsa upp när du har klarat spelet en gång. Mm, Okej. Okay. För det vet jag när jag körde det sista. Att bara, hur fan kom jag till den jävla banan? Jag har klarat den vanliga bossen och jag har klarat liksom den alternativa bossen. Vad fan är det jag missar? Men du ska klara spelet en gång. Sen tar den alternativa bossen på Bana fyra dash. Mm -hmm. Då okay. kommer du till den bana fem dash. Alltså ja. en sån liten lite axang eller vad fan det heter på de alternativa banorna. Mm. Och den är väl lite av en sån uh, uthållighetsbana. <laughs> Okej. Okay. Fast inte uh, liksom asvår. Och det är väl det som kanske gör att många tycker att det spelet är kanske det bästa Castlevania-spelet. Jag tycker nog att Super Castlevania 4 är kanske snäppet vassare. Ja, det, det kan jag säga. Det är klart att det är. Säger jag utan att ha spelat andra. Ja, nej, men men det, det, det är inte bättre än Castlevania 4. Det är så enkelt det är det. <laughs> nej, sen, sen är det kanske mer intressant eftersom det finns liksom lite hemligheter och så, lite sådana där grejer. Men så kan det ju vara. Men, men, men gameplaymässigt så är Super Castlevania 4 helt jävla överlägset alla spel i serien. Mm. Så jag kan säga att Symphony of the Night är ju bäst men det räknas inte. Det räknas inte. Det, det, är det, det, det är Metroidvania, inte Castlevania. Ja, och det är bäst på sitt sätt istället. Ja, det är bäst av Metroidvania-spelen. Mm. Annars Så tycker jag nog fan att det är Super Castlevania 4 som tar priset. Castlevania 3 och Round of Blood är jävligt nära ska det tilläggas, men ah, fan snäppet är snäppet Mm. Kan rekommendera att köra det, det. går ju att skaffa det till Playstation 4 5. Kanske. Ja, exakt. Det går säkert till... Det kanske finns i PC också. Jag vet inte. Men alltså, det har väl släppts till moderna konsoler. Mm. Så det, det är ju inte svårt att få på. Det finns ju engelskt översatt också. Ja. Yeah. Om man tycker att det är viktigt. Så det kör jag igenom. Kan jag... Jag skulle nästan vilja att du testa det. Okej. Okay. Ja, varför inte? Det kanske finns på Switch. Jag tror det. Faktiskt. Ja, det borde, det är klart att det borde. Ja, men Det skulle vara kul att se om, om du har tålamodet att köra det. <laughs> jag, jag tror det. Ja, vilken faktiskt, ledande fråga. Jag tror faktiskt inte det. Men Nej, jag, det är klart att jag inte har det. <laughs> men jag vill ändå höra dina synpunkter på det. Ja, ja absolut. Och, det ska vi kunna Och, och vet var du. någonstans det skiter sig. Mm. <laughs> Handläggs in Bana ett Ja precis Så svårt är det inte <laughs> Ja men det, det är faktiskt rätt svårt men, Ja jag vet Men det går att bli bra på det Alltså det finns, mm. ju, det finns ju strategier Som du ändå tänkt att du ska göra När du har kommit till en boss så kan du också Köpa Du, du, du får ju penga pengapåsar I den där spelet Mm. Då, kan, då kan du ju köpa sådana taktikvideos på hur du ska klara vissa bossar. Ja ja okej. Okay. Då förstår jag. Jag tror jag kollade på en och det var efter jag hade klarat den bossen. Men i värsta fall så kan man ju alltid kolla det. Eh, slå mm. på Youtube eh, kan man ju skita i det. Då blir det inte lika kul. Eller så gör man det. Ja, <laughs> eh, det kanske jag gör någon gång. Fuska lite. Ja ja absolut. Mm. På Får jag bara byta ämne lite? Jag byter ämne uh, Jag var klar. Ja, uh, jag tror att vi hinner det här också. Det hinner vi. Uh, jag har ju kört igenom här nu Super Mario World också. Ja, just det. Um, det fantastiskt, verkligen. Mm. Uh, det var ju hur många år sedan som helst som jag gjorde det. Och jag reagerar på så här. fan. Det kändes ganska kort. Sen kom jag ju på hur många banor det finns som är extra banor som jag inte har låst upp ändå. Mm. Så jag tänkte hålla på med att köra lite så sådär eh, hemliga utgångar. Eh, sådär. Mm. Och så hade jag för att det finns väl en på den här banan. Du vet säkert vilken bana det är som heter Cheese Bridge Area. Mm. Där man liksom ska... Ta sig förbi under målet, så finns det ett mål till så att man kommer ut och ner och kan klättra ner till en ny bana nedanför så. Ja, precis. Ja. Ehm. Jag vet inte hur många gånger jag försökte att flyga under. Det är fan svårt, alltså. Om du ska flyga och sen liksom använder den här fallskärmstekniken ja. mm. under målet, det är rönt ja. svårt. Ehm, så jag gjorde så. Jag hämtar ju Yoshi bara sen och, ja, och dödar en av dem ja så hoppar man av den när man är under. Ja. Men vet jag, jag kom ju igenom en gång och så bara bara såhär nu upp, upp! Och så var det så jävla nära. Ja men det är en jävulsk timing man måste ha för att man startar väl antagligen över skärmen så att man inte mm. ser gubben så man vet ja. ju inte när han kommer att stört dyka ner och då måste du ändå trycka bakåt i rätt timing så att mm. antingen inte för tidigt så att du klarar banan och inte för sent så du dör. Det är ju äh, det är fan ruskigt svårt. Ja, oh, en monk sa jag bara. Men så, jag, jag, så, jag stack och hämtar i sen och sådär. Um, nu får jag se, nu kommer jag inte riktigt ihåg uh, hur jag kommer till vissa banor och sådär. Um, men det får väl lösa sig tänker jag. Det brukar vara de gångerna jag har kört att man har 95 av 96 utgångar och tänker man, men vart fan är den sista då? Ja. för man har ju liksom låst upp varenda väg som finns i spelet då mm. brukar det vara ett av spökhusen på i äm, Forest of Illusions ja. där det är en väg du kan låsa upp två gånger ja okej okay. mm. så det kan du tänka på ja jag får ta en titt på det sen då jag tror jag vet det är där har jag bara liksom hela barvet runt om man säger så men det mm. kanske inte spelar någon roll utan att det, det är en väg till där då klart. Ja, och sen är det ju någon väg du kan få på två olika baner mm. helt enkelt. Varav en av ja. de banorna är där, spökhuset. Så att då ja, just det. Kan du, om det är så att du har 95 utgångar och för 96 så gissar jag att det kommer att vara spökhuset i Forest of Illusion. Ja, då förstår jag. Fantastiskt. Men det var ju väldigt, väldigt kul. Mm. Ja, fan, jag blir sugen på att köra själv nu. Du vet... Eh, jag är 12 spel från hundra spel avklarade i år. Ja, jävlar. Jag har ju tappat tempo lite. Men, uh, men det har jag, också jag, kommer ha, jag kommer ju ha, om man säger så, ett veckan blir det ju, om man säger så. Och det, som mitt mål var då. Och de ända Tidigare rekordet var ju 26 och nu är det ju över 52. Så ja, det är, det, är helt är ju... otroligt. <laughs> ja, för mig är det fan det. Ända Mario-spelet jag kört igenom ja Förutom Wario Land, det räknas väl som ett Mario-spel för det heter Super Mario Land 3. Mm. Eh, men spel där man är Mario då har jag faktiskt bara kört Super Mario Land till Game Boy och det var väl, jag vet inte, jag tog en paus när jag städade och startade min Game Boy bara för att jag kunde och körde igenom det för det tar ju skit fort ja. det, det, det, det är ju knappt som man behöver anstränga sig. Men annars så har jag inte kört ett enda Super Mario-spel i år. Ja, Okej, okay. det är fan fascinerande. Det är det. Men Super Mario spelar nämligen nödraketen. Ja, jo tack. det förstår jag att det blir så. Jag försöker ju spela i alla fall ganska många spel jag inte har kört förut. Så det inte blir så det inte blir, ja men de här hundra spelen kan jag utan till så de riv jag bara igenom utan någon utmaning får det vara också. Mm. Men om vi säger att det börjar bli typ mellandagarna och så här fan jag har några spel kvar då kanske Super Mario 1, 2 och 3 och Super Mario World blir Liksom det kör bara för att komma upp i 100. Ja, exakt. Det är helt okej, okay, tycker jag. Det är ju en utmaning i sig att gå ett helt år utan att spela ett Super Mario-spel. Ja, det är nästan svårare för dig än att komma upp i över 100. Ja, det är det. Det är mycket <laughs> svårare. Mm. Skulle jag nog säga att... Nu har jag ju för sig kört ett Mario-spel så att det är redan kört. Men mm. om jag inte hade kört det... Nej, fan. Nej, vilken mardröm. Det är lite som att gå ett år utan att äta kött. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, det ligger något i det här, faktiskt. Och det förstår man ju att det är helt obegripligt. Mm, det är det. Sen finns det vegetarianer eh, som föredrar Sega och Sonic. Mm. S så, så, kan det, så kan det absolut vara. Yes. De är i minoritet. Jo, så är det ju. Mm. För inte tala om veganer och sådana som inte ens spelar tv-spel. <laughs> Oh. värsta sorten. <laughs> <laughs> Nej, men jag har nog inte så mycket mer. Jag tror nog att jag ska spara lite till nästa vecka och, och mm. er, prata lite vad som ger mig Halloween-feeling i år. Ja. Yeah. Uh, jag ska ta tag i det också. Jag har faktiskt lite tankar på lite skräckfilm. Mm. Uh, så det ska bli intressant att se vad det kan bli det. Det är några jag inte har sett eh, som kom för både ett, två och tre år sedan tror jag. Som nu, Jag har noterat det är både uppföljare på gång och de finns på streaming nu så nu är det väl dags med Longlegs då till exempel och Blackphone till exempel. Det är väl två sådana som mm. jag behöver se nu, känner jag. Det låter som en bra idé. Ja, jag tror det va? Men var. Men vad fanns, då är det dags att knyta ihop säcken där? Det är det. Så jag vill... Eh, Tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka. Hör gärna av er om ni har något på hjärtat. Mm. Och jag vill tacka alla tre gånger.